sortu pausoz pausoz erriserrieta aosos aosos hasta la victoria Ongi gora herria magazinera, gaurkoan gora herria edo gora eskualdea. Hemen naparre zinguratu anago, bai, antena garen ez naparrak ez, ba ni zuen saltxan sartzen, eh? Zeren lapurtarren tzat gipuzkoarren nahiz, eta gipuzkoarren tzat lapurtarren bat tira, Zer moz? Ongi. Ongi? Beraz, zuen burua orkesteko eskatuko izuet? Bai, bortzirietatik? Aurrera. Hortziritatik Julen Zelaieta, eta? Eta Patxe Castillo? Mila esker Patxe eta Julen. Hortxa <laughs> kaldre besti, eh? Bastandik. Xavi Maia? Eta miren sobreno. Ba, mila esker eh, laboi. Etortzeagatik eta Leia Sanoa, ez da? Teknikan, Aitor Perez, Zermaus, Aitor? Eguno, Bikain, hemen. Bikain. Sintonia bitarte, paper bila ebilinaiz, nik prestatutako ez dut opatu, baina ez du importa, hemen daukat. Bernhar nuen oinarrezkoa. Beraz lehengotan da dolenengo momentua e, galdera erantzunak izanen dira eta e, bost guztira, galdera zuzen bakoitzeko bi puntu eta galdera e, aski azkar erantzutea. Patxiketa jureek e, mikrofona konpartituko dute eskasian bai gaude. Eh? Baina botagakoa aitor. BAUXOZ, BAUXOZ, ERRIZ, ERRIZ, ETA AUZOZ, AUZOZ. Ea ba, baztanda Lehenengo galdera, zein udalerrik osatzen dute bortziriak eskualdea. Arantza. Lesaka. Etxalar. Bera. Ete gantzi. Ongi <laughs> ez da? izango zarete, <kostar> <lipen> baie. Bai. bai, bai, ongi, bazuen txanda. Zerren datu, Zerren datu bortziriak, eh, edo bazkatu, zerren baztan osatzen duten eh, herriak. Eta zorgelagonduna zazue eh? ea, ea ongi ari diren, eh? Kontatu. Oronoz. Bat. Almandoz. Mi. Ziga. Hilo. Taldelana, eh? Berroeta. La, unik kontatzen ari. Aniz. Bortz. Irurita. Sei. Lekaroz. Tazpi. Gartzain. Zortzi. Elizondo. Amedete. Elbete. Amar. Erratzu. Erratzu. Ariskun, Maie, Amaur, Nairo, Azpilkueta 14. 14, 15 eran falta da. Bai, bai, bueno, arajos, arajos. Errandu, errandu arajos. Ongi, tilin, tilin, errepikatu du. Ez, ez, ez, ez, ez. Oro no este kazuzenianñones el carrusel. El carrusel era. Erretiratu da. Chirin añontza handienetik eh, txikienera, eh? Nik, eh? nik esango izuet. Eh, lesaka, etxalar, bera, arantza eta igantzi. Zuzen badago edo, edo ez dago zuzen. Bera? Lesaka? Bera, lesaka. Etxalar, egin gantzi. Arantza? Etxalar? Egin eta arantza. Le saca, dale, lengo, ¿está? ¿Eremos? ¿Eremos? Vale? Ah, bueno, vistanles, Ariguiñe. Vistanles. ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, ama! Mec, mec, mec. Mec, mec, me. una de las caras -se y sego. Pum, pum, pum, pum. falta sego, eh. ya. Yeah. Ez, ez, ez, eremus, eremus. Lexaka handiena, ez da? Basta e, uh, vale, goma bortzak ez takizkiko. Eh? Lexaka arantza, bera, ez da berantze, eurtego dola. Ez Julen, ez da horreboteri. Zein urtetan izan zen hauza mendian izandako dako euri jasa izugarria? Ba, izu entzako da. Ze urtetan? Zein urtetan? Mila... Sí, Mila Eta, laro gehi eta... Ez, ez, ez, ez. berro gehi eta mara. Ez, zoi guadak izu, ez zizuet punturik emango, baina... Mi, mila bederatzen eta Bai, ba, xabi, jo, oh, be. Eh. Hari, segura hori, nuzpatia berretraipatu zen. <laughs> <lada>, ez eh? daitere, <laughs> bai, xorra xinirratian <laughs> errango zenuen. Ba, ba. Bortuan <laughs> nengo mertzen mogu eda batia, eta zena izan behitzen. <laughs> Ea, ba, ba, bortzirieta rentzat, eh, barkatu zuen zat, bastantaren zat. Eh, neurtzen du larun mendiak? Bederatzen duen da 6. Bederatzen duen da 2. Bueno, bueno, ontzat emango da ez da. Bai. Fintxamar, eh? Fintxamar. Zoya. Kondo aza gineurtzen duen la terrazako maibatik. Bat, hori da. Ados, ados, aitorre konartzen duen ikere berakere agintzen duen. Ea, zuentzat, Julen eta Patxi. E, lehena aipatu dugu, hauntza mendian izandako dako ba, eurila saizugarria, zein herri suntxitu zituen gertakari hark? Erratzu? Erratzu zu. Yeah. Bai, eta berti zango zen, azpilko eta obani. Ez, bai, bam, bam, te, bai. bam, bam, bam. <laughs> Elizondo eta erratzu, bai. Ja, ja. <hazitza> <hazitza> bai, bai, bai, ze bimienta mairuan erizan ziren guldik eta hor duan bai. Bueno, herria, herria, herri bezala hartu Bastant aipatzen da ta listoa, eh. Da hasi dira pikeak. Eh, beratar bakarlari ezaguna zein urtetan sortu zen. 70. Yes. Ana ez du gere barkatu barkatu, baina arrazoia zeukan ja 70. Hirurogeita mai, zubeak Bueno, ni... OHO eh, ikena sinintzen nian errepikatu batzun, zabontzortzik erremaia, hirurogeita mai, irorenango hiru, dugu. Bai, bai, bai, bai, bai... Aia, aia... Ai. Sega azte mantentzen, ne. Aia, <laughs> aia... Ea, zuen Zein urteetan filmatu zen bastan filma? Bi mila eta... Filmatu! Fil urtetan... Filmatu eda estrenatu. <laughs> Bona, biblia eta malau. Ez pa? Hama bortian. Hama eh? Bai. Bong, bong, bong, bong. Bon. Bi garren partia sekuela zen orden. Ja, ba. Hauz duen zatea, pentsatu terres izango dela. Arantzarroken zen bagarren edizio hauspatu zen iaz. Oita Venga, bastan. Oita bortz. Eh? Yeah. Eh? Bai. Bai. Hoi <laughs> garren eztan zen mitikoan dela hauspatu zei urtekua. Maldin badana. Bikoteak horrez, kadea ituzirela puntukan lortzen, joateko bestara, eta... bai, ja pasatu dira urte batzuk. Aio, goitara, bai, bai, bai. jarri dudan ere informazioa, eh? Bale, ah, vale, eh? vale, bale, bai, barkatu, barkatu, esatari handerea. Eta, zuen txatazkena, eh, Mikkel Goni, horon oztarra, noiz jaiozen. Irurro, goita, maseian. Ez! Eh, eta, mazazpia. Hau, meia! Berazka, suanetan, badoaz. Bado has lau puntu eta 8 bi puntu. punto. Uau, ze skaix, eh? Era ora no es ko lengucho que es datate barkatuiar. Ah, <risa> <risa> u skaix nigeros, pero eh? Bai. Bon, sin importar, la sei. Las seis de ser bertatzen, aurrera goaz. Orain entzun goitu du 8a beste. Zirtzart. Amecheta, <risa> Az, hau da, nik izerdi gehien botatzen duan froga. Zeren geroz eta geriagoan uzten dit froga honek nire adina, bai? Orduan. <laughs> <laughs> orduan Ezagita itor sui pasa saisu hori, ez? Ni naio gutxi chili keotean. Ba, orduan, e, hasiko gara eh bastandarrekin eta zuek taldea edo alegia, taldea edo e, izenburuak abestiarena, bai? E, biak ez batekin aski da. E, erantzun on bakoitzeko bi puntu. Eta paso behin esan daiteke. Eta zuek asmatzen baduzue duzue, espadu zue, aurkariek asmada ezakete. Mm -hmm. Bai? Ea, guztira, e, bi minutuko denbora dugurtarako sortzi bat abesti entzuteko. Eta, aitor, zugezeten diazunan ni kronometroa piztukot. Denbora. Bisto. Osa tegi! Bai! Bai, zui, zui! Usi arte berritxarak! Osaungi! Oh, Beste, orain zui! Halitze eta hey, Bai! Ei, zer dituz du, eh? Bai, gatibu, bai. Erraxe izate, erraxe. Ay, oh, pues. Bai, izaro. Esa no te dio. Ja, ja zuen ja pare sentitzena izadinez. Gitarra izan zauna. Mi pintaan duzu, mi pintaan duzu. Anari. Bai. Eh, eh. Da. Eta bai, eta bai, Batxo atapillo! Bai, bai <laughs> noski! Bai, eta... Garaiki da. Gazkena? Gentsaz, biez? Yes. Bai, bai, bai, oh, pleno, eh? Sortzi puntuna. Estu, eh? eh, es eh? Dena gazmatu dituzte, eta ni gazte sentitu naiz? Olai, <laughs> merda? Olai, Oso hengi, ba... Orainzatu erfroa fizikoa, ja, garunetik pixkaetik zer dituta gero, gorputzetik zer dugu. Eta, ea, ea bakoitzak zen pompa edo zen bat flexio egiten ditu. Si, ee, ee... Egiten dituen... Xabi, e, ditu xabi, kilolari profesionala da... Ba, e atzaliad, Alduenak... Bauti. Bi, ba, bi. Ze importa du. Ba, bakarra. Venga, eh? Bai, kakotxo esartuko dugu. Ba, a, ba, ba. Bastantaldeko bigarren entrenatzaia, abeldurtua. Epa, guberintan fisikoa... Norkasina edu. Eskualde kasina. Kakotxo esartuko dugu. kirola kirol ha, kirola motivazioa. Mentalizatzeko, edo? Zaten diatua eserioa den egimardutela, eta bai ez eh, ez, Zaitor? Bai, bai, bai. Eh? <güls> bai, jarri eta... Apa miren. Apa miren, eh? Alditu zunak, eh? Zau de, zau no, de, no, ni dut, eh? Ni ditut. Denok, denok animatu behar eh? Haba bide! La, si basu, iru, to. i, bat, aurrera! Haba! I, I, I, <laughs> la, I, Bedeci, Be eh? Amar, ¿está más punto de ir, ah? Bien? Amabi, Amairu, Amalao… ¡Apa, mire! ¡Vale, vale, vale! ¡Chalo, vero, ¡Amamos! ¡Mirad, ¡Amamos <risa> Puntu bat da. Amarrera iriztea da puntu bat, ogeira iriztea bipuntu. Hoi zen. Lehenago erran behartzen. Aitxuz ezpaki, amarrera iriztea da puntu bat. Lehenago, lehenago erran behartzen. Baina, elke el segunduan, eta larroita amarrera esenteziman, egin dituzu, ama bost. E hauek zemate egiten duten denbora horretan. Abaiure. Kaskorik gabe, albazuzubo. <risa> <risa> ha, ah, patx. <risa> Ea, bat, patxi. Berako txala. Beti dago lehen aldi bat, gauza guztietarako. Bueno, ba bi eta iru. Aba, patxi. Aba, Aba, ega. Bi, ba. ba. ba. iru, bal, ba. eh, eh. boz, zei, eh. benga jaurin. Zortxi, zortxi, betxi, amar, ameka, ameka. Bueno, bueno, Amai. bueno. amairu, amalau. Amabos, ah, amasei, ucho amabos. Bueno, oke, bueno. pache, oke, oke. Ala alaide, alaide, beraiek egin dute denbora gutxiagoan 15 de amaboste... eh no la Puntua botako dugu. Nera bizitzako lehenengo 16 flexioak. <risa> Tazkenak. <risa> Tazkena momentu. <risa> Bakoi, bakotzare puntua, ¿está? Bona, bueno, zu horren aldeko zara, ba venga, bai, ale. Berezi dute, eta. Berezi dute, berezi eh? dute, biek bire. ere. Ba, orain, berezi duguna da, arna sartzea, atxe dena, musika bat jarriko diguzua aitor? Ba, bai, orain, eh, kaskezu urtaldea. taldea. urtaldea, oh. ikain. arainda to escultura onkorreko galdera baina hiru erantzun aukerekin eta farre asko botatzeko eskubidearekin china korrezia bukatu zen iunzean nora yo zuten arguiña Erazen menditugu pare bastan eta bortziriak. Nun eh, hasiko gara, nende... Eh, bai, eh? Bai, Lekuko amaten bai, bai. Ea, ba, bortziritatik, eh? Badoa galdera. Zein da? Mosen eskalaren arabera, ezagutzenen materialik gogorrena. Diamantea, zafiroa, alakoartzoa. Diamantea. Bai, bai jauna. Hoi erabar non dike, eh? A, bai, bai. <menzun>? itxian hain batzatik juzo beraz eh, kasunetan iru, iru puntu dira onartzen eh, direnak, ez tizuta ipatu asmatzen ez baldin badute, zuek erantzun dezakezue baina ja bi puntu irabaziko zenituzkete beraz beste galdera miren eta xabirentzat gazte telesaio honek goen kalen izan zuen eh, sorburua zein da, asiberriak teiatupean ala clicker dema asiberriak orzondo, beste iru puntu zuretzako Baro semeneskeraldea. No la deitzen zaien laborategietan erabili ohi diren gasezko pisgayu edo mechero arruntei. Larcen metxeroak, Jensen mecheroak, Bunsen mecheroak. Bunsen mecheroa. Ba, ba, ben, ba, se intelectualak Ni danesa <güls> dela baino, hasta que Beste eh, bat... Sein chirrindulari aurrera izanena zuentzat, zein chirrindulari hiltzen Mon turreko edo turreko lider zio Jax Ankentil, Tom Simpson edo Fausto Kopi. Tom Simpson. Hau pa Xavi, banekin honekin etzenu la utzik eingo. <gülüyor> Bizibidez, bertsibidez. Ori ja za Copi, Simpson Simpsona bai bai, ja bai, za. Bai, bai, bai. Mikrolitzekin mesedez. Bai. Besteak bizi ote diren. Eta, galetzen ari direna, estakit. Bueno, ba. Kopi, kopi duda da bertzea, bai. Ba, bazuekin. Norke esaten zuen sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik. Piratek, karlistek edo sorginek. Sorginek. Bai, hori xe, beste irupontu etxera. Zein dago mende Sopuerta, zornotza edo araia. Zein dago mende balderago? Sopuerta, Zornoza, so Edo Araia. Sopuerta. Sopuerta. Hola, ¿es uh, insulto Hola, ¿es anda? Hola, ¿es anda? eh? ¿es que me ha dado un perro? Vale, ya bloqueaste, se me burúan, eh? O porra, me ha dado un perro? soporta so, so raten, salió batería y no jarri, ¿eh? E así, tú no. Nóndago, Euskal Herriko Parque Tecnológico Nagusia, báion angasteizen a la Zamudion. Zamudion. Aupaz bar. Vicaen. Sopuerta, ¿no es? Está <risa> <risa> <risa> El lana que se Ah, ya. Bestea, zuentzako, eh? Kasuanekin, eh? Nongo errege izan zuten jaun nagusi lapurdiko eta zuberoako amaika eta amabosgarren mende bitartean. Ingara Nafarrokoa, ala Frantziakoa. Nongo erregea izan zuten nagusi lapurdik eta zuberoak amaika eta amabosgarren mende la bitarte. Ingara Nafarroa, ala Frantzia. Nafarroa. Zoritxerrez ez. Oh... Zuen kasuak zer diozue? Zintzire, Ingalaterra edo, Frantzia. Bai. Baina, Julen, nahizuna. Frantzia. Besta ere, Ingalaterra. Ah. Hala. Oh, lala. Eñorko errekina pakarra, salten duela mar milio ikotetik. Hori, <risa> <risa> <ya>. ja. <risa> Ene <ez> zer antziteko <risa> gait. <risa> <risa> Zuentzako, Patsi eta Julen. Zein urtetan sortu zen Gernikako autonomia estatutuaren araberako ertzaintza? Laro geita batean, iruro geita ala laro geian. Laro, goita batian. No, Haupa, usted... Julen. Julen jaio zegoen ordunda. Urte bat anunta. Ordunda naizte, ordunda naizte. Ordunda naizte, ordunda naizte. Ordunda naizte, ordunda naizte. Ordunda naizte kontrola, eh? Ba, ezen realan diga, Eta, e, non du H Atik hitzak Bi a artean ez du edo hasieran. Bietan ez. Prezik ez dela sai, eh? Presiorik da. Eh? Kata gero. Katak. <risa> Asi eran. Bai, <Bye>, xabe. Dime <risa> astu. Ba zu, menga. <risa> azkenengo galdera bana non sortu zen Manuel Lasarte bertsolaria. <risa> <risa> Usted u tesis ki suela aukerak emango ere hala. Leitza. Bai. <risa> Bikain. kain. Eta zuentzat, e, miren eta xabiz, zenbat pixatzen du egungo traineru batek. Berreun kiloen guru, berreunda berroga itamar kiloen guru, ala erureun kiloen guru. Berreunda berroga Ai, ez! Yes. Eh, barne aldeko, barata. Gure bai, he, mega juren. So, zeintzen, zeintzen bertzu Berreun... <laughs> Berreune edo irureun. Soporta, soporta. <risa> <risa> sí, Erran nuke nuke berreune. <risa> Au pamotir. Juee. Bai, bai, bai, bai. Bua, hontan... Irrui... Banakinein dut isimulatzeko, eh. Beatzia, <e hori, horiak hori inga bezakina <tus> bizitzatzen. Amaika, ama lau... Apa, jarri. Yeah, ama lau, ama zazpi... La Emeretzi puntu zuek. Guna nabaitzen dut maztan dara irunen eh. puntu eta zuek irrui... Beatzi... E Iru, amabi, tabi, amalau. Baena, bueno, aski ongi, aski ongi, aski ongi. Horengoa eh? eh, asmakizun bada, galdera bat, eta bakarra erantzutekoa. Ikusi, makusi, zer ikusi, ikusten, ikusten, ikusten. Riau! Riau! A ber, horrein, galdera bana botako dizuet. Eta kaso honetan bastanik hasten eh, gara. Beraz, rrxrx erres, dira, eh? Ikastolako gauza bat da eta arabiltzen baduzu gauzak desagertzen dira. Tik tak tik tak tik goma, goma. Ah, Borra goma, goma, osongi, osongi. Garbian borradorea. 4.000 miladata. Mira, 4.000 zuentzat. Eta, eh, a, patxi eta juleni egiteko beste galdera. Marradun pijama daramat aldean, baina ezin dut lorik egin. Leoiak ikusi ezkero korrik egin behar dut. Zebra. Ba, guztien zerre egin dituen? <risa> ba, txalo gana mateizu. <risa> eta hori ingorratetuko nauzue, irrintzi txapelketa aldator. Eh? <risa> egin dezakete, <coughs> baina non imango diot puntua bina kaiten eh? bat ikasita hartzea konfianza oso dut zogan <tos> <gül> <gül> eh, izan behar du, bitu eh, epaitzen dira luzetasuna eta edertasuna eta amar segundutik gora puntu bat eta hogei segundura eiltzen bali mazarete, bat bi puntu bi punto, buitam, Beraz, nik, eh, eta edertasuna ere beste bi puntu edertasunatik. Bai edertasuna beti dira bi puntu. Bandura joatzen honen baina aire, aire. Bakizu, leheniko... Eder tasuna irrintzearena, ez? Bai, Gureak bai, bai. Zizio. Irrintzearena. Ah, ah, baina, eh, makalo, makalo, eh, nola da, eimuntza eta belokit aldeko belokik parte hartu zuen, eta nik hasan ni jo baina, zuk erromerien errege izan da. Eta bere errintziak, ba, nik, aire, aire, haupa, haupa. Hori da, aire, aire, segi, segi esan, eutxe, eutxe, eta ba, ba, nire eurtik editzan pasatzen. Ba, nik esateko berro behar dut, aire, aire, aire, eta egin zun. Beraz, eh, Julen, beste makalodak. Makalo makalodak. Eh. Ja, ja, makalodak gauaren erregina. Ba, kronometura dut? Biliatuko dut, hemen? Ja, bat, bi, eta airu.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 Eh ne, eh ne, ori. Orei, ordezko munduko ba, ba. Lasai pachis, sufla chabaigo. <risa> sufla chabaigo, lasai, lasai. Aia, iaia. Kasu honetan lauko guztuentzat eta Julen ere mais de bate bate mango hizo. Julen. Ba, ba, mango isu de antzekoak yeah. izan baitia. Beraz, bukarak, e, bukarak, eta 3. E <tis> opa Marija. Opa Marija ordi da. Sakrifikatu 4 segundos, Sacrific, Sacrific. Sakrificatu. Sacrificatu. Aia. Ahora se es, bueno, estoy usando gaude, veraz. Vale, vale. Seis jugos. Es tu espada gota. A oti chicle, a Liburuska hau ezautzen duzue, entzulek jaba zeinen den mm. ba, kantu bazkari etako liburuska mitiko edelako zenbaki bana emango didazue batetik behatzira eta nikor kantu bana hautatuko duzue zenbaki diferenteekin eta kunia entzun ustean asiko gara eta entzultazue kunia irri egiteko Etoa egazkin bat mesu en bare bingo fan bango rella este en vera gozoliai zango ogia zure master la lara, la la la la la beti betira ez no dut ni ez sentitu zer etola bate kantatzen Bye. <laughs> <Sí, laughs> <así, dadehazada>, <gülüyor> Egonela. Hori ferrimi gurtza kontatzen du, eh, xarri xarri kantatzen zuten ian, ozpatire torrizera bat, eta jode, kantalo de Kristo, Kristo mata ki, o Kristo marcha da bilo herrin. Kristo <gülüyor> marcha de aquí. Oztor, jago lera akionomentzutela. Auskal, ozema bertxio <gülüyor> da, ben. Trago botatzea ben, bai, ez da gara garagoardi trau botatzen momentu hortan. Ah, bai, ez ah, da? Ah. Hortzi. Ez da Ba, bota zen bat, 1etik 9 dira. 3. 3, zuek? 7. Saspe bela suentz 37garrena bestea. Espaldin badakizuea beste, nik izena gero aurrekoa ed ondorengo aukeratuzak ezue, bai? Herotasunean. Herotasunean. E, e, Hori da kantua. Ba? Lehen agokoa edo berandua gokoa nahiagozu? Bai, bai. Eta, intzinekoa. Ape, eperrak? Okay. Ea ba. Okay. Lerra bakoitzeko, bipuntu. Bironongia ozkatua, eh? Abestu du beharko duzu, enoski. Eta, u, u. <risa> <risa> <risa> ba, ditutzu. Hori da. Zerau, antxetan grabatzen ari gara, baina iruleiko irratian, amikuzeko irratian, guri irratian, eta espezialki xiberoko gotzan ere. Hori da. Eh, Entzuna izango da. Hori bi punto, dira? Bas, asumitu, oida. oida. <risa> bat, bi, tairu! E perrak badituzu bere bie galak baietaburun gainin kokak da eier bat zik baldin bat Gazteta zureiek bat, neskatile gogatzeko, bilohori polit bat, txlai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ba, uson, yes. <risa> Laulerro, laupuntu, hola jartzen dugura araudian laulerro, laupuntu, bikain. Ba, orain, zuek emaida zu ezen bat, Zortzi. Zortzi. Eta zoi so gueste bat? Bi. Zortzi eta bi, laro gehi eta bi. Ba, cantan, tan, tan, tan. <laughs> <laughs> Uxo, matalaz. So, benera, so, jiren, so, Kasu hemen ere Siberuan eh, sartu a... nahi baldin baduzu, berriz. Ke a... a... ba? Horrezta. A... Urrengoa, da Eta horrekoa. Kasue hori galdetzen baduta zerbait egin. Aurra, aurra, antzineko, antzineko. Martxa baten lehen Eh? Hau bai, eh? Martxa baten lehen notak. Baia, baia... Mikel bai. Zuntunioa baki bertsolari bertxulari bezala, baina jatorrizko letra... Guzkiak urtzen du goian Gaiurretako elura Kichok. Es badoy, eh, badoy. Audio estefia. Pam pam pam. Es, es. Bi punto. Bertu Mario. Donori es. Ibarraera. Geldigaitza. Geldigaitza Bueno, autoa berchetan lenego bilerro doño asmatzeko. La sai oraintxe bertxotan eingo zueta. Altskarre saran zentra nastra! Zara era batbaga, zara takamalau Urrutiko hinchau rra gerdura gutalau Gure rian berri zoteita malau Proba tu estu enak ez dakiz errenau Proba tu estu enak ez dakiz errenau Ea baitor, nolagoas denboraz Ongi, soberan nik... soberan, nik mesede bat eskatzen lehi zuet. Orain arte talde guztiek prestatutak arruete, baina zuek bertxulariak zarete. Bapatean bota ezak ez zuet. Ola, emozio pixka bat. Jolantabiek eh. kotxe batian etorik eta ez du hortaz pentsatu. A, orduan... orduan bapatean botatzeko asmoa zen dut, bai, alo bai. Jolarek bai, bai. eh? ez du pentsatu, nimitzat ez. Nik ez kanun ni irrintzak, in serio, eh? <laughs> <laughs> serio. Berrian, erreportaian eh, ikusi nulian irrintzia dutabartzela. Adios! Hortutik ez du lorikin, eh? Ados, bueno, gaurrin gauzulola, zai. No, ba, patea motako zuek prestatu duzue? Eh? Ez. Ez dabe? Apa, zuek. Xabik dio ez ez, baina gero bantxe betzi puntu. Eta Na. zari ez duzuek puntu kagiten? Hala, pim, pam, pim, pam. E, e, e, Bat besteari. Hemen aurkarien maile ikusitaz deindeen ez dakit oso bueno, bueno, lehila parekatua izango den. saiatu eh? ariatu baitezke, eh? Eh, izatea da. Bai, bai, Zata, ale. La. Ados, aito? Zugezkoa dereko txapelketan Oi. patartu zenun, eta mire, merzuzkoa nibiada da. Abden. Bueno, así de arriba. De Pepe ya en la Universidad de Naviiz, en informe informe a Cartujó llegó Etibiz. Sí, batazo miren la hunta egin keinu hola. Bai, hau osartzen gaio zen gauzeken, ez lugu galtzaia. Etapatxe, patxe eliminatzional bezikota meras. Askerin. Yo le ambigarenia, eh, hola. Veras, no ocasiones. Miren, así su holaia libre no la engodo. Dei favor. E gabi den aste porta. Taritari taritari tari nari lara. E menche gaudela uak beroari autsiz. Sho <coughs> puerta ederki ikasiz. Zuek, sue da eh. Ale ale puntu galtzendu zure moduz sentzaituak kantuzta irrintzis. Gehiago nahiko nuke aizer ikan balitz Gehiago, Gehiago nahiko nuke aizer ikan balitz bat. Beratarrak ditugu profesionalak Bastandik ere ez tira bat ere makalak Guk etxean utzitugu aitzurrak ta palak. Adimenes estuaz, estua gorputz ez abalak. Adimenes estuaz gorputz ez abalak. Flexioak egiten nahikoa sufritu. Aztea izatea kabantaiak ditu Miren baiet zurekin guztiak arritu La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bueno, ya bukatu te zarengo Ni prosopitzen nalida Bai, parkatu Mi, esker Ez perutu hongi pasauzula, e, kantua den zungo gu, ze kasi gazten zeite puntuak eta... Bai, kantua den zungo dugu, puntuak eta egiten dugu dugun, bitartean. bitartean e Lehen... Azken aurrak, azken aurrak. Lehen bastandar bat, bastandar bat entzun dugu, ba, orain bortziritar bat entzungo dugu. Lehen... Zegin dugu peitsitaz, ba, ordua. Ostatu zokoan, keartean, itzalbat esperoan, minak itxuturi, zeregin, nola egin, norekin. Horenak agortzen nadi, egun argia hurbil, odol fresko hautatu beharrean. ria ezin beeizin Izer di eta gorrindenan na Bakar darea egizan, gauaren itzatean, larua graude xutan, arriskudu zientxutan. Mi, esker, laukote plazer bat izan da, nanfarren artean e, egotea, bertsoak entzutea, kalde lak zuzen e, erantzun dituzula ikustea, eta, eta, txapela, e, julen zelaieta, eta patxi gaztelumen direntzako doa, gaurkoan, e, e, bortzidietara doa txapela, apazteru beti, eta xabik eta mireneko geita masai, lortu dituzu, ez dago bat ere gaizki. Mi, esker, e, badak izunen gaude, nahi duzuenan etortzeko ere, Ay, Obre, eta Placerricha. Bai. <risa> izerdi galanta, ez? Doako cosar una esquine hemen. Puntua <risa> goitzego, izerdi tanta bat. A mi eskerta la izerrarte. Ai, eskuidatu, Mi eskeazei. De sorte, pausho, pausho. Erriserri eta la victoria.